Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi wahda Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum Bi ihsanin ilayumiddin amma ba'd Fatinna asdal al hadith kitabul Allah, w khair al hadiyah di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, w shar al amur muhdasatuh, fatinna kulla muhdasatin bid'ah, w kulla bid'ahin dzalalah, w kulla dzalalahin fil nar. Aiy wal ikhwatulillah, rahmani Alhamdulillah, wabiiznillahi jalla wa'ala pada sore yang berbahagia ini Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata kita kembali berkumpul dalam rangka melanjutkan Majelis taklim kita di setiap yumul ahad Ba'da solatil asr Barakalafikum Walaupun Saya melihat di setiap Pekannya Ikhwa Saya tidak tahu kalau Akhwatum Mahat Setiap pekan Semakin berkurang Nah, saya tidak tahu apakah Mereka lupa atau memang Uh, berkurang semangat, semangatnya berkurang. Wallahu a'lam. Karena di awal-awalnya, alhamdulillah. Nam, ikhwah ataupun ummahat lebih banyak yang uh, menghadiri majelis kita ini. Nam, namun itu bukan menjadi penghalang bagi kita semua barakallahu fikum untuk bermajelis ilmu atau bermajelis ta'lim. Naam. Atau mungkin juga sebabnya adalah informasi yang terlambat menyebarkannya. Di grup Mungkin itu juga bisa jadi sebab wallahu Wallahu'alam Naam Barakalafikum Walhasil Kita semua butuh untuk saling Mengingatkan Dan terus menerus Senantiasa kita saling Mengingatkan Satu dengan yang lainnya Barakalafikum Naam Untuk bersemangat di dalam Majlis Ilmu atau Majlis Talim, enam dan juga bersemangat di dalam tahsil al-ilm, menghasilkan ilmu atau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Aiyolahi khatulfilah barakalafikum. Kita lanjutkan Insyaallah Taala bacaan kita. Dari keterangan As-Syeikh Muhammad Ali Farkus Hafizhan wa wa'iyyah Di dalam kitab beliau Al-Mu'in fi bayan hukuk Az-Zawjain Zaujain. Nah, kita sampai kepada Al-Wajhul Thamin Sisi yang kedelapan Dari sisi-sisi yang Disebutkan oleh beliau Terkait dengan Mu'asyara Bil-Ma'ruf Yaitu bermuamalah dengan cara ma'ruf Dengan cara yang baik nah, Atau bentuk-bentuk muamalah Yang baik Untuk suami istri nah, Maka sebelum kita melanjutkan pada sisi yang Kedelapan Kita belum sempat membacakan Footnote dari Syekh hafizahullahu taala terkait dengan sisi yang ketujuh yaitu ihsanud dhon bi zaujatihi wal idhnu laha fil khuruji li syuhudil jamaati yaitu suami diantara bentuk muasyarahnya pergaulannya yang baik terhadap istrinya adalah bersangka baik ya, berbaik sangka dengan istrinya dan mengizinkan istrinya untuk keluar menghadiri solat jamaah di masjid, kalau istrinya menginginkannya atau menziarahi kerabat-kerabatnya selama semua itu aman dari fitnah maka wajib bagi suami mengizinkannya dan tidak boleh melarangnya jika Aminatil fitnah Jika aman dari fitnah fikum. Dan kita Telah membacakan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Dinukilkan oleh beliau Penulis Rahimahullah di dalam suratul hujurat Ya ayuhal ladhina amanu Ijitanibu Kathiran minal dhan Inna ba'da dhani ismu wa la tajassasu ini terkait dengan bersangka buruk, dilarangnya berburuk sangka. Naam, selama tidak ada dalil, tidak ada bukti yang mengharuskan untuk berburuk sangka, maka tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman maka mencakup di dalamnya suami, istri. Naam, Kemudian beliau menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan wanita yang meminta izin kepada suaminya untuk ke masjid fala yamna'ha tidak boleh dia melarangnya. Dalam riwayat lain la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian melarang wanita-wanita Allah Subhanahu wa taala ke masjid-masjid. Nah, yakni kaum wanita perempuan kalau mereka ingin untuk ke masjid berjamaah tidak boleh dilarang. Sekali lagi idza uminatil fitnah, kalau aman dari fitnah. Oleh karena itu Asy-Syeikh mengatakan fa'alaz zawji an ya'dza lana zawjatihi, maka atas suami mengizinkan istrinya al-khuruj ilal masajid untuk keluar ke masjid bidawabitisyar'iyyah dengan ya batasan-batasan hukum syar'iyah. Malam yakun fi khurujia muda'atun ilal fitnah. Selama keluarnya istri atau wanita itu ke masjid, tidak menimbulkan fitnah. Seperti at-tazayyun wa-tatayyub wa-tabarruj. Seperti berhias. Atau berwangi-wangian. Bertabarruj. Berikhtilap. Ya, maka semua itu adalah fitnah yang menjadi sebab tidak bolehnya wanita itu keluar ke masjid karena tidak aman dari fitnah. Naam. Kemudian barakallahu fikum. Penulis rahimahullahu taala hafizahullahu taala juga menukilkan kepada kita hadis Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahawa kelompok dari Bani Hashim pernah bertamu masuk ke rumah Asma binti Umais ya. dan Asma binti Umais ini adalah uh, merupakan istri dari Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu setelah suami-suami sebelumnya yang akan kita bacakan insyaallah dari keterangan uh, asy sheikh rahimahullah, hafizhahullahu di dalam footnote-nya. Nah, atau catatan kakinya. Maka hadis Asma binti Umays ini diriwayatkan Imam Muslim dan juga diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhumah Naam afwan saya keliru lihat nomornya karena selain kabur terlalu kecil saya salah baca nomor footnote-nya afwan Nomor footnote yang keempat Naam Asma binti Umais dia Asma binti Umais Ibnu Ma'di Ibnu Al harith Al-Khass Amiyah. Wa hiya ukhtu Maymunah zaujinnabi sallallahu alaihi wasallam um. Jadi Asma binti Umais Al-Khass Amiyah beliau adalah saudara wanitanya Maymuna. Ya, saudara perempuannya Maymuna. Maymuna adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti dia iparnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wa Uhtu Lubabah Ummu Al Fadl Zaujetil Abbas juga dia adalah saudara perempuannya Lubabah Ummu Fadl, yaitu istrinya Al Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanat Asma bintu Kana Asma binti Umais minal Muhajirat ila ardil Habasyah ma'a zawjiha Ja'far ibn Abi Talib. Dan Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala anha termasuk wanita yang berhijrah ke Habasyah, ke negeri Habasyah. Bersama suaminya pada waktu itu yaitu Ja'far bin Abi Talib. Ya. Naam. Ini suami yang pertamanya ya yakni suami Asma binti Umais ketika berhijrah ke Habasyah maka beliau berhijrah pada waktu itu bersama suaminya Ja'far ja bin Abi Talib. fawladat lahu Muhammadan wa Abdullah wa Auf wa Aufan kemudian terlahirkan anaknya dari Ja'far ja bin Abi Talib, yaitu Muhammad Abdullah dan Auf Sumahajaratilal Madinah. Kemudian setelah itu beliau berhijrah ke Madinah yang kedua kalinya, yakni hijrah yang kedua. Setelah berhijrah ke Habasyah kembali, kemudian setelah itu berhijrah ke Madinah. Ya dan ketika itu suaminya sudah meninggal, Ja'far. Lalu beliau fatazawajah Abu Bakar As-Siddiq, bakkadakotlihi. Yang ba'da qatli Ja'far bin Abi Talib lalu dinikahi oleh sahabat Abu Bakar As Siddiq ya setelah meninggalnya Ja'far bin Abi Talib fa waladat Muhammad bin Abi Bakar ya maka melahirkan beliau melahirkan anak dari Abu Bakar As Siddiq yaitu Muhammad bin Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu anhuma thumma mata anha fa tazawwajah Ali Ibni Abi Talib Kemudian setelah Abu Bakar Al-Seddiq meninggal Maka beliau dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Fawaladat lahu Yahya Ibni Ali Ibni Abi Talib Maka melahirkan beliau melahirkan anaknya Dari Ali bin Abi Talib Yaitu Yahya bin Ali bin Abi Talib Nah, jadi beliau ini wanita yang utama barakallahu fikum memiliki keutamaan ya suaminya orang-orang yang utama barakallahu fikum ya Ja'far ja bin Abi Talib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uh, apa uh, adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dinikahi oleh sahabat Abu Bakar Siddiq dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum jami'an Nah, ya dan masing-masing beliau memiliki anak dari suaminya. Ya. Nah, lha hijrah tani sehingga beliau memiliki dua hijrah, ya, iaitu beliau dua kali hijrah, hijrah ke Habasya dan juga hijrah ke Madinah. Rawat anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setina hadisan. Ya Asma binti Umais radhiyallahu taala meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 60 hadis. Wa Umar bin Khattab wa Umar bin Khattab yasaluha an tafsiril manam. Wa anha asya'u min dhalik. Ya dan Umar bin Khattab bertanya kepada beliau Asma tentang tafsir al-manam, tafsir mimpi. Ya dan ya menunjukkan beliau ahli ru'ya dalam menafsirkan mimpi. Ya, wa nuqila anha asya'u dan dinukilkan dari beliau sesuatu dari yang demikian itu, yakni tafsir tentang mimpi. Ya. Barakallahu fikum. Maka bisa dilihat terjemah beliau biografi beliau Asma binti Umais radhiyallahu taala anha di dalam kitab al istiab Limam ibn Abdul Bar dan juga dalam kitab Asadul Ghobah li Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala rahimahumullahu taala naam juga dalam kitab Al-Isabah kitab yang lain dari apa kitab uh, milik Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ala, yaitu Al-Isabah dan kitab A'lamun Nisa ya lil Kahala rahimahumullahu taala jami'an Yani terkait dengan biografi beliau Asma binti Umais radhiyallahu taala anha. Nah, maka kita bacakan hadis. Kita kembali bacakan hadis tersebut yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dalam soheh Afwan. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sohehnya. Nah, tadi yang saya keliru baca footnote-nya, ya, yang diriwayatkan juga Imam Bukhari itu keliru, ya hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau bahwasanya sekelompok dari Bani Hashim bertamu ke rumah Asma binti Umais pada waktu itu beliau sedang ya berada dalam uh, apa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala an ya nah pada waktu itu suaminya Abu Bakar Ash-Shiddiq maka Fadakala Abu Bakar al-Siddiq Wahia tahtahu yawma'idhin Maka Abu Bakar al-Siddiq masuk Ya Ke istrinya Ini Asma binti Umais Faro'ahum Fakariha dhali Maka beliau melihat ya, Sekelompok lelaki dari Bani Hashim Sedang berada di dalam Rumahnya Jadi pada waktu itu Asma binti Umais sendirian Di rumah Ya Abu Bakar tidak berada di rumah. Ketika beliau datang, ya, ternyata beliau menyaksikan, ya, beberapa lelaki dari bani Hashim sedang ada di dalam rumahnya. Ya, nah, faraahum ف... fakariah. Maka beliau tidak senang dengan pemandangan itu. Yani sahabat Abu Bakar tidak senang, ya, atau membenci pemandangan tersebut. Fadakar adali kali Rasulillah Sallallahu maka setelah itu beliau menyebutkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Naam, yakni beliau melapor kepada Rasulullah wa qala ya lam ara illa khairan. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah qad barra aha min dhalik. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar fa kala, la yadkhulanna rajulun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 Naam, tetapi ketika beliau, beliau menyaksikan hal itu maka beliau ya membencinya, yakni tidak senang ya dengan pemandangan tersebut, yakni beliau menerima lelaki yang masuk ke dalam rumahnya. Ya, namun beberapa lelaki. Maka Rasul sallallahu alaihi kemudian bersabda, sesungguhnya Allah taala kadabarraha min dalik Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melepaskannya Iaitu menyelamatkannya dari yang demikian Iaitu dari kejelekan ya, Dari zina dan yang semisalnya Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan Menyelamatkan Asma binti Umais dari yang demikian Rasulullah Kemudian setelah itu Rasulullah bangkit Naik ke mimbar dan beliau ya bersabda Di atas mimbar beliau menyatakan Alaihissallatuasalam. La yadukulannah rojulun. Ba'adayomihada alamuhibatin. Illa wa ma'ahu rojulun awisnan. Ya, tidak boleh seseorang setelah hariku ini masuk pada seorang wanita. Illa wa ma'ahu rojulun awisnan. Kecuali kalau dia bersama lelaki yang lain atau dua lelaki yang lainnya. Nah Hadis ini. Barakallahu Barakahalafikum dijelaskan oleh penulis, alhamdulillah dalam footnote, ya, kultu kata beliau kultu aku katakan wahadul hadith mahalluhu amnul fitnah hadif ini, ya tempatnya dibawa kepada jika aman dari fitnah, ya jika aman dari fitnah faidakana rojul maazaujatihi aubanatihi au, banatihi, au Aukana jama'atun minarrijal. Wafil bayti imra'atun wahida. Wa adinat bidukul. Biridha zawjiha. Fa innahu ja'izun. Amalan bimuktada al-hadith. Kata syekh. Hafidhahullah ta'ala. Apabila seorang lelaki. Bersama istrinya. Atau anak perempuannya. Atau saudara perempuannya. Atau. Yaitu istri bersama suaminya ya. Apa? E, istri bersama suaminya atau bersama saudara wanitanya atau anak perempuannya. Bukan sendirian. Ya. Dia bertamu kepada seorang wanita di rumahnya. Ya. Atau jama'atan minar rijal atau sekelompok dari lelaki. Ya. Kalau dalam hadis ini dua orang atau lebih. Ya, dua lelaki atau lebih. Atau lelaki satu, namun ada istrinya. Bertamu di rumahnya, seorang istri yang sendirian di rumahnya. Suaminya keluar. Atau tidak ada mahrum lelaki. Nah, apa hukumnya? Kata beliau, Ja'izun amalan bimuktadu al-hadif. Ya, itu boleh. Dalam berdasarkan, ya, kandungan hadis tersebut. Ya, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan laporan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala yang terjadi pada Asma binti Umais istri istri beliau pada waktu itu. Ya, maka Nabi sallallahu wasallam setelah itu bersabda di atas mimbar. Ya, beliau mengatakan tidak boleh seseorang kalau kesendirian masuk ke seorang wanita setelah hariku ini kecuali kalau bersamanya ada lelaki lain. Atau dua lelaki yang lainnya. Berarti dua lelaki atau tiga. Ya. Maka boleh. Barakalofikum. Nah. Kholan Nawawi rahimahullah ta'ala Fisarhi muslim. Berkata Imam Nawawi dalam syarah muslim. Zahiru hadal hadith jawazu khulwatir khulwati rojulaini. Awis thalatati bil ajanabiyyah. Ya. Ya. Dohirnya hadis ini kata Imam An-Nawawi bolehnya dua lelaki berkhulwat atau tiga lelaki berkhulwat dengan satu perempuan ajnabiyah. Ya. Maksudnya berkhulwat di sini bersama ya dalam satu rumah, dalam satu ruangan. Tentunya selama dia ber berhijab tentunya. Ya, bercadar atau berjilbab menutup auratnya. Ya, kemudian ee uh, di situ dia tidak berdua, ya ada lelaki lelakinya dua atau tiga orang. Nah, maka itu boleh berdasarkan dohri hadis wal mashhur inda ashhabina tahrimuhu. Adapun yang mashhur di sisi sahabat-sahabat kami, mereka mengharokkannya. Jadi ada perselisihan, ya. Yani sahabat-sahabat dari madhhab syafi'iyah, karena imam an-nawawi rahimahullah, ya. Nusi ilaihi disandarkan dinisbahkan kepada beliau yaitu dengan madad syafi'iyah yaitu maruf. Ya maka dari sahabat-sahabat beliau, yani mak maksudnya dari ulama-ulama ya, yang bermadad syafi'iyah, yang lainnya itu mengharamkannya Ya akan tetapi berdasarkan dohir hadis ini itu boleh. Maka dikompromikan fa'yuawalul aw, fayu hadis itu. Ala jamaatin yabud ukuul muataah minhum ala fahishati li solahihim atau muruatihim atau gaya dari Ya, barakahlah fikom. Kata beliau ditakwilkan hadis. Ya, ala jamaah. Ya, yaitu pada sekelompok lelaki yang jauh untuk dia jatuh dalam zina. Atau perbuatan keji, karena kesolehan mereka atau karena kewibawaan kehormatan mereka. Nam, sehingga ditawarkan hadis kalau lelakinya lelaki yang soleh, yang makruh, ya, lelaki yang baik-baik. Nam, ada pula lelaki yang jelek akhlaknya, agamanya. Nah, ini jelas tidak aman dari fitnah, ya. Ini tidak aman dari fitnah, berbahaya, apalagi di zaman sekarang. Ya, apalagi di zaman sekarang. Naseulullah Sallam al-Afiyah. Ya, justru sangat tidak aman dari fitnah. Ya, kalau lelakinya tidak dikenal. Ya, apalagi kalau dikenal lelaki yang tidak baik agamanya, tidak solat dan sebagainya. Ya, maka itu. Ya, tidak aman dari fitnah. Maka hukumnya berarti tidak boleh. Ya, barakah levikum. Maka ini. Hadis ini ditakwilkan kepada jamaah lelaki tadi jika dia maruf dengan kesolehannya, dengan kehormatan ya wibawanya dirinya. Amma idabuji dhatilmar atau filbaiti bimufrodihah, paleisalahan taadzana bidduhuli rojulin ajanabi. Adapun jika didapati seorang wanita di rumah sendirian dia, maka tidak boleh baginya mengizinkan untuk masuk ke dalam rumahnya seorang lelaki ajnabi lelaki yang sendirian yang bukan muhrimnya, tidak boleh berarti karena dia berdua nantinya ya ikhtilat berdua tentunya haram karena kata Nabi SAW ya yang ketiganya adalah wa salitsu huma yang ketiganya nanti adalah syaitan ya maka yang dilarang kalau sendirian lelaki tersebut fa innahu yahrumu alaihi al-dukhul alaiha ijmaan Berdasarkan ijma' haram seorang lelaki masuk di rumahnya seorang wanita yang menyendiri di rumahnya. Ya, karena Nabi saw telah melarangnya. Ia kumadhu lalal nisa. Hati-hati kalian masuk kepada kaum wanita. Fakallah rojulul minal ansar. Maka pada waktu itu berkata seorang lelaki dari ansar, Ya rasulullah afarai talhamwa alhamwa. Ya, bagaimana pendapatmu dengan ipar? Kala alhamw. Al maut, ipar adalah amaut, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ipar itu tidak boleh, bahkan itu maut, maksudnya berbahaya fitnah, ya. Seorang perempuan berhalwat berdua dengan iparnya, ya, atau seorang lelaki berhalwat berdua dengan ipar perempuannya, haram. Nah bahkan Nabi Sallallam ya meng meng mengumpamakannya dengan al maut kematian kebinasaan ya maksudnya sangat berbahaya ya akan jatuh ke dalam zina. enam kemudian beliau uh, menukilkan hadis tersebut hadis tentang ya ipar itu maut Dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Nikah bab layak keluar narojulun bi imroatin illadu mahrom. Ya dalam bab Sohie Bukhari Imam Imam Bukhari mengatakan tidak boleh seseorang berhalwat dengan seorang wanita kecuali ada mahromnya. Ya dan juga wadhuul alal muhibah tidak boleh masuk kepada seorang wanita yang menyendiri di rumahnya. Adapun dalam Sohie Muslim hadith tersebut dari Uqbah ibni Amir al-Juhani rahimahullahu taala ya sehingga hadis tersebut dalam bukhari muslim hadis tentang ipar al maut kemudian imam an-nawi mengatakan ammal khalwatu bi maharimiha fa mubahun bil ijma adapun berhalwat dengan mahramnya mahramnya wanita itu boleh secara ijma ya, kesepakatan ulama dan pengertian al mahram huwa kullu man haruma alaihi nikahuha alat ta'bid Ya, mahrum itu adalah semua yang diharamkan menikahinya dengan pengharuman yang takbit yang selama-lamanya ya, diharamkan menikahi selama-lamanya, karena pengharuman menikahi, itu ada dua ada yang sementara, ada yang tidak boleh menikahinya sementara, ada yang tidak boleh menikahinya selama-lamanya ya, seperti ibu Ya, selama-lamanya barakalafikum tidak boleh dinikahi ya ada perempuan saudara perempuan selama-lamanya ada yang sementara bisa ya istri saudaranya istri ipar kalau meninggal ya istri istrinya dia menikahi lagi saudaranya itu boleh ya tapi ketika istrinya belum meninggal haram untuk dia menikahi iparnya mengumpulkan dua wanita yang bersaudara adalah haram tapi pengharuman ini tidak selama-lamanya, ya sementara. Artinya kalau sudah meninggal, ya maka boleh dia menikahi saudaranya. Barakah Lafiqun. Bagaimana kalau cerai, tidak meninggal? Nah, labas ini sebagai faidah, ya boleh tidak menikahi saudaranya istri kita, saudara kandungnya yang sudah kita ceraikan. Istri kita, kita nikahi saudaranya. Namp? Siapa yang menjawab? Kalau meninggal sudah jelas ya. Eh? Boleh. Nah, ya, boleh. Namp? Barakalofikum. Iya, tentunya boleh ya. Namp? Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan nanti meninggal. Ya. Kalau dicerai boleh. Tapi kayaknya itu kejadiannya <laughs> jarang ya. Nah, Nadir jiddan. Ya. Sangat jarang dan ya secara karakter ya, apalagi perempuan tidak akan mahu. Ya. Nah kalau saudaranya sudah diceraikan lalu dia mau dinikahi. Tapi kalau bicara boleh Boleh ya, Karena dia pengharumannya bukan pengharuman yang Ta'bid Tapi mu'akotan ya. Pengharuman yang sementara Barakalofikum <tuh> Nah Ya, Sebagai tambahan faedah Sebagian para ulama kita menjelaskan Bolehnya menikahi ya, uh, Ibu dan putrinya ya. Jadi nikahi perempuan Perempuan itu ada putrinya Nah setelah kita menikahi ibunya Lalu kita menikahi anak perempuannya boleh tidak Hah <laughs> Jawabannya apa Tidak boleh Ya mengumpulkan Ibu dengan putrinya Jelas haram Mengumpulkan dua wanita bersaudara saja Haram nah, Tapi itu tidak ketidakbolehan yang sementara Ya Ketika ibunya Kita nikahi Ya belum sempat digauli belum sempat digauli cerai ya atau meninggal misalnya belum digauli ya maka waro lama menjelaskan boleh menikahi putrinya setelah itu selama belum sempat dukhul ya belum di, digauli begitu pula sebaliknya ya nikahi wanita belum digauli Setelah itu diceraikan, lalu dinikahi ibunya, ya maka itu boleh selama belum di, digauli. Nam, barakahul fikum. Ini pentingnya mengetahui hukum Islam, ya, sehingga kita tidak memakai perasaan atau ya terpengaruh dengan hamasahnya kaum awam, ya. Eh, mengikuti hawa nafsu Atau emosionalnya Ya Nah Barakalofikom Ya kalau Emosional awam Ya kaum wanita Atau karakternya Jangankan itu Poligami saja mereka tidak terima Ya apalagi Mau apa Menikahi ibu kemudian setelah itu Anaknya lagi Ya Nah Poligami saja yang sudah jelas-jelas ayatnya di dalam Al-Quran itu kebanyakan wanita tidak mau menerimanya. Enam, ya. alhasil barakah lafikum. Demikian, ya keterangan al Imam An Nawawi rahimahullah dalam kita beliau al-minhaj sarah sahih muslim bahwa hadis ini menunjukkan pada kita bolehnya ya, uh, beberapa lelaki ya, bertamu masuk ke dalam rumah so, di so, uh, rumah seorang wanita yang menyendiri di dalamnya ya, dengan takwil bahwa selama aman dari fitnah dan tentunya di antara Bentuk amannya dari fitnah kalau lelakinya itu ma'ruf dengan kesolehannya. Ya. Naam, sudah diketahui kesolehannya. Barakallahu fikum. <tuh> nah, itu pun sebagian ulama dari madhab Syafi'iyah mengharamkannya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan berdalilkan dengan dalil umum, ya, yaitu tidak bolehnya berhalwat Ya, lelaki perempuan yang bukan mahrom. Ya. Nah, tarik kita beralih kepada sisi yang kedelapan. Berkata Syekh Hafidzahullah Taala Al Wajhul Taamin. Sisi yang kedelapan diantara bentuk-bentuk muamalah yang baik seorang suami terhadap istrinya. Yaitu masyarakat rujul zewajatuh fi khidmat amal ibadat, wa ashqalil manzil, minta unzifin, utaribin, wghirihma, khasatay khasatan, ayam ayam muhabliha, lil janin, atau pada warga lil mauludi, atau waktu marohiha, atau zahmati amaliha. Yaitu seseorang suami, seorang suami membantu istrinya di dalam khidmat amalil bait, iaitu ya, di dalam membantu atau melakukan amalan-amalan rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah. Seorang suami membantu istrinya dalam tugas keseharian di dalam amalan-amalan atau tugas-tugas keseharian di rumahnya, juga membantunya dalam kesibukan-kesibukan rumah yaitu membersihkan, mengatur dan sebagainya. Ya apalagi di hari-hari ketika istrinya hamil ya, mengandung janin atau setelah melahirkan. Ya, di masa nifasnya, ya setelah melahirkan itu repot. Ya, karena selain nifas juga menyusui anaknya, menjaganya. Ya. Atau di waktu menyusu penyusuannya Ya. Ini juga membutuhkan bantuan. Awinda zahmati amaliha atau ketika banyak tugas-tugasnya, ya bertumpuk tugasnya maka sepantasnya suami membantu istrinya di rumah, ya dalam meringankan pekerjaan-pekerjaannya. Barkalafikum. <tuh> ya ini perlu kita. Uh, apa namanya, ringci ya, pada pengajian-pengajian kita sebelumnya, sering saya nukilkan apa uh, kisah Asma' binti Abu Bakar al-Seddiq r.a. anha ya uh, di sisi suaminya Zubair bin al-Awwam nah, bagaimana beliau bertugas dengan pekerjaan rumahnya yang sangat berat Ya, sampai tugas apa? Me memberi makan unta suaminya atau kuda suaminya. Ya. Itu beliau melakukannya dengan berjalan kaki sekian kilo, ya. 3 mil. 3 mil, 1 mil itu 1,6 kilo. Ya. Itu di jalan kaki beliau 3 mil memikul biji-bijian untuk memberi makan uh, kuda suaminya. Subhanallah. Nah, berat ya. Sampai-sampai Abu Bakar mendengarkan, beliau kasihan dan mengutus uh, apa pelayan pembantu untuk membantu tugasnya anak putrinya, Asma binti uh, Abu Bakar As Siddiq, radhiyallahu taala anha. Nah. Nah di situ bukan berarti sahabat Zubair tidak membantu istrinya. Ya. Tapi tentunya kita mentakwilnya bahwa lelaki itu tugasnya di luar rumah, ya. Mungkin saja suaminya selalu di luar rumah. Apakah dengan tugas-tugas jihad atau yang lainnya. Ya. Nah, mencari nafkah di luar maka berarti sang istri Ya, harus melakukannya ya tugas-tugas itu di rumahnya nam barcalovicum sehingga di sini kita kompromikan bahwa ya kalau suami di luar misalnya tidak boleh kemudian istri marah-marah karena beratnya tugasnya di rumah mana suami saya ini ya marah nam eh, kirim telepon kiri kanan Ya, kesana kemari dan seterusnya Ini tidak pantas Barakallahu fikum Ya ini yang saya inginkan di sini Tambih ya, Dari kisah uh, Asma binti Abu Bakar Sedih Radiyallahu ta'ala anha nah. ya, Dan juga sahabiah Sahabi yang lainnya Bagaimana mereka Bertugas Dengan tanggung jawabnya Di rumah itu berat ya. Tetapi mereka Bersabar Nah, mereka bersabar barakahlavikum. Ya, selama suaminya bukan orang yang sengaja. Ya, seperti orang awam, sengaja tidak mau membantu istrinya, sengaja ya, atau malas. Ya, itu bisa dibedakan. Ya, tapi kalau suaminya soleh, suaminya orang bukan pemalas. Ya, nah, memiliki tugas-tugas yang lain, maka hendaklah di sini saling tafahum ya saling memahami dan tidak boleh ada saling uh, apa menyerang atau mencerca ya satu dengan yang lainnya barakallahu <tuh> nah kemudian kata syekh habibillah taala faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhdumu mihnata ahlihi wa yaqumu baitahu wa yarfu thawbahu wa yakhruj wa yukhrij syatahu Naam Nabi sallallahu alaihi membantu keluarganya di rumahnya. Naam beliau mengurus menyapu rumahnya. Ya, mencuci pakaiannya, membersihkannya. Menjahit sendalnya, memeras ya perahan kambingnya, ya, susu kambingnya. Itu Rasulullah s.a.w. melakukannya di rumahnya. Nah. Fakada su'ilat Aisyah radhiyallahu r.a. Sungguh Aisyah pernah ditanya. Ya, tentang Rasulullah s.a.w. Maka an-Nabi s.a.w. yasna'u fi baytihi. Beliau ditanya, apa yang anti persaksikan yang Rasulullah SAW melakukan di rumahnya. <coughs> Naam. Maka qalat dijawab oleh beliau radhiyallahu talanha kana yakun kana yakun fi mihnati ahlihi ta'ni khidmat ahlihi yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tugas keluarganya membantu melayani keluarganya fa idza hadaratish salatu kharaja ila as-salah kalau tiba waktu salat beliau keluar salat. Tapi sebelum tiba waktu salat beliau membantu ya di dalam rumah tangganya. Nah Demikian pula dalam riwayat-riwayat yang lain. Di sisi Imam Ahmad dalam Sunan Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala juga menyebutkan ya makna yang mirip dengannya. Apa yang disebutkan Ya dalam uh, hadis yang telah kita bacakan di atas. Nam dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga dalam riwayat Ibn Hibban rahimahallahu taala menyebutkan makna yang sama. Naam. Bal, kau dey terjawaz zewju husn bil ma'roof, fydakru zewjatuh b'ada wafatihah bimakannat tuhibu an yafalahu zewjuhah min ajliha, wahada bila shakin min kamal al wafah, watumam mahabbah lah. Bahkan suami yang baik, ya. Sebagai bentuk husnul mu'asyarah Sebagai bentuk Ya Baiknya Pergaulannya terhadap istrinya Ya Terkadang walaupun setelah istrinya meninggal Dia masih menyebutkan Kebaikannya Ya Menyebutkan kebaikan istrinya setelah meninggalnya Nah Yang istrinya itu senang Ya Untuk suaminya melakukannya Maka dia melakukannya setelah istrinya meninggal Nah, dan ini merupakan Kamal Al-Wafa kesempurnaan amanah, ya. Nah, dan tamamul Mahabbah dan kesempurnaan cinta, ya. Maksudnya cinta karena Allah, ya. Seorang suami ataupun istri juga tentunya, demikian, ya. Nah, Barakalofikum ketika Suaminya sudah meninggal Atau istrinya yang meninggal Maka dia mengingat kebaikan-kebaikannya Dan menyebutkannya Ya Nam Barakalafikum Maka itu salah satu Bentuk husnul muasyarah Ya Salah satu bentuk muasyarah pergaulan yang baik Ya Untuk suami istri Nam Kemudian Sheikh menukilkan hadis Dari Aisyah radhiyallahu r.a Qalat beliau berkata ala ma ala maraatin ma ala khadijah wa laqad halakat qabla an yatazawwajani bi thalafil sid lima kuntu asma'uhu yadhkuru yadhkuruha wa laqad amaruhu rabbuhu an yubashshiraha bi baitin fil jannah min qasmin qasabin <coughs> Wa Wainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, layabahu asyshata, thumma yuhdi fi khullatihah minha. Kata Aisyah radhiyallahu talanha, hadis ini dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dari Aisyah radhiyallahu talanha dalam Bukhari Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu talanha, tidaklah aku cemburu pada seorang wanita. Sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah, iaitu ya? walaupun ada halakats benar-benar sungguh Khadijah meninggal sebelum Rasulullah menikahiku tiga tahun. Jadi yani, tiga tahun sebelum apa, uh, apa tiga tahun Khadijah meninggal setelah itu Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu talanha. Jadi uh, Khadijah Istri Rasulullah SAW yang sendirian, ya, yang ini belum dipoligami beliau. Sampai beliau meninggal tiga tahun baru Rasulullah menikahi siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Nah, setelah Rasulullah menikahi Aisyah, ya, beliau sangat cemburu Aisyah terhadap Khadijah. Padahal kita perhatikan ya, dia dia sudah meninggal, ya. Kenapa Aisyah cemburu? Padahal Khadijah sudah meninggal. Itu karena Rasulullah SAW menyebut-nyebut kebaikannya Khadijah. Ketika beliau bersama. Nah, sebelum menikah dengan Aisyah tentunya. Radiyallahu ta'ala anha. Nah. Yaitu ketika aku mendengarkan Rasulullah menyebut Khadijah. Ya kebaikannya dan benar-benar sungguh Allah Taala memerintahkan Rasulullah untuk memberitakan berita gembira kepada Khadijah dengan rumah di surga dari istana. Ya. Barakahul Fikum. Ia ya, Rasulullah memberitakan kepada Aisyah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, ya. Dalam riwayat menyampaikan salam ya, Kepada Khadijah Bahawa beliau memiliki surga Di yaumul kiamah ya, Istana Istana di dalam surga. Nah Maka tentunya ini menjadikan Aisyah cemburu ya, Ini kelebihan Barakallahu fikub yang dimiliki Khadijah radhiyallahu Nah Nah <coughs> Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh kambing atau domba kemudian beliau menghadiahkan pada khullahnya ya yakni maksudnya pada kerabatnya Aisyah ya jadi Rasulullah berbuat baik setelah istrinya meninggal beliau masih berbuat baik di antara bentuk berbuat baiknya Rasulullah beliau menyebut-nyebut kebaikannya dan memberi hadiah sedekah kepada kerabatnya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Di sini penting sekali ya bagi para ummahat, para akhwat mengambil faidah, ya bahwa ketika suami bersedekah dengan kerabat, ya, kerabatnya istri ya, yang lain apalagi istri yang sudah meninggal, hendahlah dia senang dengannya. Ya, karena itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian justru melarangnya. Ya, atau cemburu kemudian cemburu boleh ya, tapi jangan cemburu itu mengantarkan dia ke dalam maksiat. Ya, untuk kemudian berbuat baik. Aisyah radhiyallahu taala cemburu tapi beliau tidak menghalangi Rasulullah untuk berbuat baik. Ya. Barakallahu fikum. <tuh> Naam. wallahu taala a'lamu bissawab -so jadi barakallahu banyak hadis-hadis yang uh, Rasulullah SAW ya, memberitakan atau memuji Khadijah radhiyallahu taala anha ya, dan beliau adalah wanita yang paling utama ya, dan uh, beliau termasuk Orang yang paling pertama beriman, ya, kepada Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Ia para caliphum, ya, bahkan beliau lebih duluan ya, beriman daripada Sahabat Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anha, ya, uh, ayah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nam wallahu taala alamu bisawab kita cukupkan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita tutup dengan kafarah majelis subhanakallahumma bihamdik shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alafum minkum alal italah alatajawuz ya minal waqs ana minta maaf terlewatkan waktu sudah jam lima lewat nah Jazakumullahu khairan, wabarakalafikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> hmm. Afwan, ini, ini tadi ada pertanyaan kayaknya uh, Mungkin anak-anak yang bawa tapi dia tidak kasih saya, dia simpan di, di belakang saya tadi Nah ada pertanyaan yang pertama bagaimana dengan pernyataan yang seperti di bawah ini. Laki-laki yang malamnya menggauli istrinya, tidak boleh masuk ke liang lahat untuk menguburkan jenazah. Apakah pernyataan tersebut ada dalilnya? Ya, ada. Ya, Laki-laki yang malamnya dia menggauli istrinya, maka besoknya dia tidak boleh kalau menguburkan jenazah, tidak boleh dia masuk ke lahatnya. Itu ada dalil yang suhih. Ya, Disuhihkan Imam Al-Albani Rahimahullah dalam kitab Al-Janaiz. Kemudian maksud dari memakai cincin untuk laki-laki untuk memperindah penampilannya itu cincin seperti apa yang dimaksud. Nam, uh, memakai cincin untuk laki-laki yang pertama yaitu apa? Sebagian menyebutkan itu mubah, ya sebagian menyebutkan itu sunnah. Nam. Sunnah Jibilia, ya. Karena Rasulullah SAW memakai cincin. Nah, sebagian menyebutkan itu mubah, ya, bukan Sunnah. Karena Rasulullah memakai cincin itu ada ada sebabnya, ya, padanya ada khotam, ada stempelnya, ya, pada cincin tersebut. Nah, sehingga kalau tidak ada tujuannya, ya, seperti yang Rasulullah SAW Pakai untuk stempel atau tujuan yang lain yang syar'i, maka tidak disunnahkan memakai cincin. Kalau saya tidak salah ini pendapat Ibnu Thaibin rahimahullah. Ya dan pendapat yang rojiu Allahu alam bi'shawak, ya memakai cincin perkara yang apa masuk dalam sunnah jibliyah. Ketika seorang melakukannya dalam rangka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia mendapatkan pahala. Ya, yang jelas cincinnya bukan cincin emas, karena lelaki haram memakai emas. Ya, apakah cincin atau yang lainnya? Juga yang kedua bukan dari besi. Ya, karena datang riwayat yang sohe, disohekan para ulama bahwa cincin dari besi itu akan menjadi siksa neraka. Ya, maka cincin yang dipakai Rasulullah SAW adalah dari fiddah. Ya Dari fidlah, yaitu dari perak Dari perak Barakallahu <tuh> fikum Adapun uh, Selain dari besi dan emas Ya itu boleh, selama bukan besi dan emas Karena besi itu berjenis-jenis ya Nah Ya, dan yang paling selamat adalah Memakai dari perak Nah, memakai dari perak itu Selamat, ia keluar dari larangan. Wallahu a'lam besoap. Zakumul khairon.